Kispes 17, sziasztok, köszöntöm két vendégünket, Lipták Tamás Áldót és koncsik Tibor Tibort, és ma... Miért nem ez a becenövet, Tibor? <gül> legyen! Jó. Ma elég sok témáról fogunk beszélgetni, de előtte pár, pár ilyen apró szolgálati közlemény. Ahogy arra általában lehetőség van, mindig lehet kérdezni az adástól, vagy akár lehet tőlünk az aktuális szereplőktől, és ma is beesett pár kérdés. Beolvasom őket, picit beszéljünk ezekről, miatt rátérnénk a, a fő témáinkra. Bár, bár pont olyan kérdések jöttek be, amikkel szeretnénk majd egy külön adást is csinálni, de, de azért azért pár szót. Laszka kérdezi, hogy kit igazoljunk, feljutásra igazoljunk, vagy az MB1-re, melyik csapat fog kipukkadni a tavaszi szezonra, ki lesz a meglepetés csapat, megnyerjük-e a kupát. Ez ilyen minden egybe kérdés. Tudjátok, ez a klasszikus Hemingvétset, amire mindig, mindig tudott válaszolni. Erre azt válaszom, hogy igen. <Sz> <Sz> Ó, nézzel, kedves Lászka! Két igazoljunk, Én nagyon jó kérdés. <kör> Na, kicsit komolyabbra fordítva, mint George F. Hemingway. Először is sziasztok mindenki. Másrésztről, uh, hát igen, ezről most már beszélni kell, hogy amennyiben sikerül a feljutás, amire most azért igen jó esélyünk van, akkor uh, milyen filozófiát fog a klub majd uh, az 1 ben vinni, hogy a gyűr, vagy a Kisvárda útját választjuk, miszerint külföldiekkel próbáljuk megerősíteni a keretet, vagy pedig a Kecskemét és a Paks útját járjuk tovább a másodosztályú úton kicsit ügyén fogalmazva, és a magyar játékosokban bízunk. Én azt gondolom, hogy az akadémia azért arra predesztinál minket, hogy inkább a saját nevelésű vagy legalábbis a hazai játékosokat részesítsük előnybe. Én személy szerint nyilván ennek örülnék jobban, és bízom benne, hogy az igazolásokat is ennek mentén fogjuk majd tervezni. Jó, de hát a kérdés arra vonatkozott, hogy tavaszra hogy igazoljunk, feljutásra igazoljunk? Aki tavaszra, tehát tavasszal már csak úgy van értelme igazolni, hogy az a, az a hosszú távon akár az NB1-ben is számoljunk. Tehát Tök fölösleges idehozni olyan játékosokat, akiket aztán tudjuk, hogy, hogy a nyáron el fogunk küldeni, kivéve abban az esetben, hogyha mondjuk a sérültek, jelenleg sérültek állapota szükségessé teszi a játékos bűvítését, ez nyilván előfordulhat. De, de összességében most már kell -e legyen egy stratégia, egy filozófia arra vonatkozóan, hogy mondjuk a következő öt évben milyen kispestet szeretnénk látni. Most fogom baszni a tűbi agyát. Jaj. <gül> Tudod, volt az a, a sztori, hogy a Holman itt volt, és mindig az volt a magyarázat rá, hogy ő nem MB2-es szintű játékos, de az MB1-ben milyen jól lehetne használni. Te mit szólnál hozzá, hogy egy ilyen Holmanszerű játékost igazolnánk tavaszra, aki az MB2-ben... Hát finoman fogalmazva se fog nagyot alkotni, vagy nincs esély arra, hogy nagyot alkosson esetleg, de az nb 1 be majd jól tud jönni, és van egy fél év, amíg beépül ebbe a csapatba. Ja, én is régen futballoztam, de már eleve a kérdést nem értem, hogy ha te jó vagy NB1-ben, akkor NB2-ben miért nem vagy jó? Miért nem játszottál az NB1-ben? Hát annyira nem voltam jó. Tehát akkor mégiscsak van egy ilyen, hogy jó vagy nem jó, ugye? Hát jó, de most hogy nézzük a holmant. Tehát tényleg őre mindig ezt mondták, hogy ő az MB1-ben jó lenne, de közben, amikor játszott az MB2-ben, én erre vágtam magamon, mert nagyon gyenge volt szerintem és nem ütötte meg a mércét. De az tény, hogy létezik olyan, hogy egy ligának más a karaktere. Nézzük meg a Győrt. Éppen, hogy csak feljutottak, szenvedve, majd a következő évben egy parádés tavasz produkálva sikerült a nemzetközi kupa indulást kiharcolniuk, és Európában is azt gondolom, hogy egy nagyon tisztességes helytállásra volt alkalmas az a keret, nyilván erősítettek hozzá. Ugye itt szoktak azzal jönni, hogy az első osztály azért sok szempontból játékosabb, mint a másodosztály, ami egy csondaráló, és ne felejtsük, ezt mi is megtapasztaltuk a legelső új ikorszakbeli MB2-es meccsünkön Csákváron, ahol ugye agyon rúgták az addig dédelgetett Akadémistáinkat. Szóval igen, akkor valószínűleg tényleg létezik olyan játékos, aki az MB1-re alkalmasabb lehet, mint az nb 2 re jo, e, ja, A jó abdu tangara is hasonló volt. Tehát milyen változásokat eszközölnétek a játékos keretben? Szerintem ez, ez egy nagyjából hasonló kérdés. Ki menne, ki maradna, szerintetek? Különben ez, ez a jó kérdés, hogy milyen poszton kellene erősíteni. Egyébként a Debreceni kupa is megmutatta, hogy ennek a csapatnak van tartása. A Debrecen vezeti az MB1-et. Szerintem láttuk, hogy ők küzdöttek, és harcoltak, és futballoztak. Mondom, inkább az a kérdés, hogy melyik poszt. És ott hát kettőt meg tudunk nevezni a, a centert, meg a, a kapus, ahol valószínűleg ők azt ellene. A, a, a ellene minimum versenyhelyzet. Teljes egyetértés, a versenyhelyzet kell, igen. Hát nem csak versenyhelyzet, mindenképp egy kapus. Bár én egyébként pont Debrecenből kiindulva a, azt gondolom, hogy a dúsban lehet, hogy sokkal nagyobb potenciál van ismét, mint azt mondjuk az elmúlt évek, egy-két évben gondolták sokan. Én, én magabiztosan rámerném építeni egyébként akár a tavaszi csapatot is, azzal együtt, hogy tújvel egészen elképesztő formában véd 57 évesen is. Tehát megoldás jelenlegű is a kapusposztra, de én itt megint kitérek arra, hogy a következő fél évben nem elég csak és kizárólag már a, a feljutásra koncentrálni, bár ez a legfontosabb, de most már azért a, a következő időszakot is nézni kell majd. Egy center szerintem is szükséges, illetve én azért, hát igen, a támadó részt is mindenképpen erősíteni kell majd. Szerintem erre majd ki fogunk térni a BVS és a Vasasmecs kapcsán, amikor a sok hiányzóról beszélünk, hogy, hogy nem csupán versenyhelyzetre van szükség egyes posztokon, hanem nem úgy látszik egyáltalán tartalékokra, hiszen elképesztően rövid a kispadunk. Volt még egy kérdés, amit ide kiírtam, és ez egy ilyen valószínűleg egy önálló adást is megérne nagyjából arról szó, hogy mit jelent a mi esetünkben a nagyklub fogalma? Mitől vagyunk mi nagyklub? Egyáltalán csak a múltunk miatt, vagy a jelenünk miatt? Hogy miért számít a kispest vagy a Honvéd egyáltalán nagyklubnak? Hát szerintem, hogy belenéz belenéze a tévébe egy meccsre, be is látod, hogy rengeteg a néző, az már valószínűleg egy nagy klubnak számít, és aztán, hogy rákeres egy hányszoros bajnok, vagy milyen játékosokat adtak úgy általában a futballvilágnak, akkor ez megerősíti majd. De például nálunk vannak nagy játékosok, van egy nagy veretes történel, vannak címeink, de például olyan dolgokat nem tudunk a Kispesthez társítani, hogy, hogy mondjuk megújította a labdarúgást, mint mondjuk a még az MTK a korai korszakában, aminek egy ilyen egészen elképesztő hatása volt mind a világ, mind a magyar futballra. Ugye ez a 20-as évek, 10-es évek végének 20-as évek MTK-ja, vagy akár a Ferencváros, város, ami, aminek szintén volt egy markáns játékstílusa, vagy az újpest Pest, ugye a, a 70-es években szintén markáns játék A Honvédhoz, kis Pesthez nem igazán társult ilyen, azon kívül, hogy a és szerintem erre is majd vissza térni egy másik téma kapcsolatban, hogy a 30-as éve megjelent egy ilyen folyamatos küzdés, és a saját értékekre támaszkodás, ami, ami akár lehetne azt mondani, hogy ennek a klubnak a sajátja, és egy saját ilyen, ilyen brendje. Én pont erre gondoltam egyébként, hogy ha egy szóval kellene jellemezni azt, hogy mitől nagy klub a, a Kispest, akkor az pont a, a kitartása, tehát az, hogy itt azért Magyarországon szeretnek dobálózni ilyen dolgokkal, minthogy vidéki fellegvár, nem tudom én, tradicionális nagycsapat, és ezt általában olyan klubokra mondják, amelyek egyébként totálisan marginális szerepet játszottak a, a fociban. Én erre szoktam azt mondani, hogy, hogy három paszt nem tettek hozzá a magyar labdarúgáshoz, de, de szeretnek úgy hivatkozni magukra, mint akint nélkül nem lenne magyar foci. Most nem akarok senkit megbántani, ezért nem is fogok nevesíteni feltétlen ilyen klubokat. Ugyanakkor tény, hogy hogy főleg a rendszerváltás utáni időszakban a Kispest is nagyon könnyen juthatott volna erre a sorsra. Emlékezzünk mondjuk az ezredforduló szegedi városi költözési terveire, ami nyilván úgy nézett volna ki, hogy elköltözik a klub, és három év múlva befutcsol teljesen az egész. Majd itt a, a Bozsik stadion környékén egy, egy lepusztult sporttelepen 40 néző előtt játszogató, Blasz egyes, es Blasz -es csapat lett volna, hát látunk erre példát bőven. Na, hogy mitől vagyunk nagy klub? Éppen attól, hogy ez nem következett be, hanem a magyar MB2-ben jelenleg olyan nézőszámaink vannak, hogy első osztályú helyek megiligelnék őket. Na, ettől vagyunk mi nagy klub? Tehát a magyar szóval tökében olyasmit mondasz, hogy, hogy attól nagy klub ez a, a klub, hogy hogy bármilyen kihívás elé is állítja, a, akár a, a, a politikai környezet, akár a világ, akár bármilyen, akár az a, a saját anyagi helyzete, hogy ezeken idővel túl tud libbeni, mindig jön egy, egy vagy belső, vagy külső segítség, amivel... Pont amivel az, az pillan... hogy egyébként inkább egy belső segítség, tehát pont, hogy a, a saját közösségünk az, ami egyébként évtizedek óta valahogy mindig túllendíti a, a problémán. Ezt a, ezt a klubot, vagy a problémákon. Hát tényleg csak az elmúlt évtizedekből annyi történet jut az eszembe. Pont valamelyik nap idéztem föl egy beszélgetésben, hogy hát azért itt 2005-ben le kellett szerelni a Bozsik a stadion bejáratát, hogy ne tudja az adóhatóság bezárni a stadiont. Vagy elmenekülni saskői. Vagy elmenekül. És egy nagyon érdekes dolog, még 2005 10-11 környékén, de lehet, hogy 9 már, nem tudom, a Rutka Jánossal futottam össze egy focisboltban, és hát nyilván szóba elegyedtünk, látta, hogy Kispest teljesen normális, korrekt volt, és ő akkor azt mondta, hogy, ha, hogy ő mindig ezt irigyelte a kispestől. ezt a fanatikus mindenre elszánt, tetrekész, kicartó szurkolótábort. Ő azt mondta akkor konkrétan, hogy ha, ha Fradinak lett volna ilyen tábora, akkor soha nem zárták volna ki őket az NB1-ből. mindig az jut eszembe, hogy ő, ő ugye fél évet eltöltött Kispesten, és nem tudom, emlékeztek-e, ő előtte pár évvel igazolt vissza a Ferencvárosban, Németországból, és a legenda szerint valamilyen egészen kiugró fizetése volt, akkoriban ilyen millióban mérhető éves fizetése, ami a, Nekem egy 100 milliós vémlik, de. Pont ez a lényeg, hogy majdnem akkor a nagyságrend, hogy, hogy amikor ő eljött a Fradiból és átigazolt hozzánk, akkor ő elkezdte perelni a Ferencvárost az elmaradt bére miatt. És ugye három évnyi bért követett, egész pontosan 93 millió forintot, majd Kispesten a 93-as messzámban lépett pályára a Fradival. Ez csak véletlen lehet. Ugye, hogy csak véletlen lehet ez, ha azért. Persze. Ő is azért eljátszotta a, a magáét. De a lényeg visszatérve a kérdésre. Nézzen, tehát a kedves kérdező Áron, nézzen körbe egy NBA 1-es meccsen, és látni fogja, hogy, hogy miért is vagyunk nagy klub. Várj egy picit. Kutyanyösszög? Én van, egy kutya a stúdióban, igen, úgy tűnt, hogy a, hogy a kutyanyösszörgött. Odin, Psz, ja, messze van tőle a labdája. Tibi, Odagurítod neki. Oda neki a labdát, Tibi. Csak nem fog. Jól hogy? van, Odin. Na, ez a... taczkol, egy, egy dolgot hozzátennék a még itt a, ez a nagyklubhoz. Én szerintem a, a Puskás, meg a Bozsik mellett nem menjünk már szó nélkül. Hát a Puskás az a, az elmúlt század legjobb góllövője. Mert mondtad előbb, hogy MTK mit rakott hozzá a futballtörténelemhez, akkor e ezt, ezt, ezt mindenképpen meg kell említeni. É, de ezek, ezek egyéni nagyságok. Hát de egy klubhoz köthető. Persze. Ilyen szempontból egyébként bocsánat, ha már meg lehet ragadni még valamit, hogy mi az, ami a magyar futballban talán uh, unikális volt, bár ebben most nem vagyok biztos, lehet, hogy maraságot mondok, akkor elnézést, de az, ahogyan uh, a kacsnak az akkori utánpótlás edzői rájöttek arra, hogy a környékbeli grundokon micsoda értékek vannak, és ezt tudatosan kezdték el használni, tudatosan kezdték el beépíteni őket a... a köjök csapataiba úgy, hogy aztán 10-15 évvel később a, a felnőtt csapatot a világ egyik legjobb klubjává tudták emelni. Tehát ez egyébként lehet akár egy kispesti sajátosság, igen. amit ö, akár, most azt nem tudom, hogy világviszonylatban, de hazai viszonylatban mindenképpen. Ez igen, itthon újdonság volt, és itt két nevet meg kell említeni, Mayer Bélát és időse Puskás Ferencet. Ugye időse Puskás Ferenc 26-ban került Kispestre, és... Ö, itt fejezte be a profi pályafutását, majd utána maradt a csapatnál, mint utánpótlás edző. És a Major Béla, aki a klubnak az akkori egyik ilyen vezetője volt, azt találta ki, hogy itt a, a környéken baromi sok gyerek fénfereg, akiket elsípkáznak a különböző klubok. De mi lenne, hogyha ezeket mi gyűjtenénk be a kispest gyűjtenébe, és nem csak, hogy begyűjteni őket, hanem egy. egyébként pont a nemzeti sport vagy a hírlap valami sportlapnak a, az újságírója beszélt is erről vele, majd kikeresem a cikket és nem a adásnaplóba, ha megtalálom. Hogy, hogy a Majer arról beszél neki, hogy nem csak begyűjteni kell a gyerekeket, hanem fix programot adni nekik, tehát hétről hétre ugyanazokon a napokon találkozzanak, edzés legyen, edzővel legyen, tehát nem csak ilyen hétvégére összeverődő gyerekcsorda volt, hanem folyamatosan edzették őket, és ez az idősebb puskás volt. És érdemes megnézni, hogy ebből a csapatból, aki ez a 30-as évek vége, 40-es évek elején az idősebb puskásnál elkezdett játszani. Ugye idősebb puskás átkerül, a Vekerlére, egy rövid ideig edzőnek, majd visszatér Kispestre, de már a felnőtt csapathoz. És az a felnőtt csapat már az általa nevelt gyerekekből áll, és lesz először bajnok 1950-ben. Tehát ez, ez egy, egy, egy későbbi témánk lesz, gondolom. De igen. Érdemes, Ma lenne, minden téma igen, érdemes lenne egy bizonyos embernek jobban tanulmányoznia a történelmet. De ehhez még annyit hozzátannék, hogy nem csak a Maier ott azért sokkal több. Ilyen korabeli scout volt, akik járták a Kispesti utcán. a neveket. És ide irányították a gyerekeket, és hát azért azt is tegyük hozzá, hogy hát itt muszáj volt valamit kitalálni, mert soha nem volt annyi anyagi forrás, mondjuk egy slószert idehozni. Így a történelem folyamán. Úgyhogy az, hogy a meg, megoldották az utánpotlás és nagyon sok minden problémát megoldottak. Na, de hát akkor mégis találtunk valamit, ami unikálisan Kispesti. Ez az? Valószínűleg a saját nevelés az egy olyan dolog, ami, ami saját vagy ilyen sajátossága a Kispestnek. Miatt belekezdenénk a, a fő témáinkba? Egyébként amikor az adást felvesszük, ma van a 9. évfordulója annak, amit én nekem nagyon megmaradt és megegyeztem, hogy Írmótól játszottunk egy meccset 2016 decemberében, négy óra nyertünk, és ezen a meccsen a második fél időben egy felelgetősbe először mondtuk ki azt, hogy a bajnokságot megnyerjük, ez egy nagyon-nagyon szép pillanat volt, aztán tavasszal, tavasszal megcsináltuk. Ne felejtsük el, ugye hogy azon a télen hármas volt versenyben igen. teleltünk, hát mondhatni az élen, és hát igen, akkor már lehetett erről beszélgetni. Na de amiről már rég beszélgettünk, ugye az elmúlt adások kicsit másról szóltak, kicsit a meccsekről. Most ugye volt két, két mérkőzés is egymás után, a Vasas és a BVSC, amiken összesen hat pontot szereztünk, miközben ugye ezen a két fordulóban a Vasas például nullát. Összejött nekünk minden eredmény, mezőkövest, kecskemét döntetlen, tehát ők is egy kicsit lemaradtak mögöttünk. Erről a két meccsről azért, azért is lenne érdemes beszélni, mert, mert a csapat alapemberei közül hárman is hiányoztak mindkét mérkőzésen. Ugye Cui Gébert megműtötték, Szamosi szintén sérült tartósabban, és a kiákos is kimaradt mindkét mérkőzésen a, a csapatból, Ügy, igaz a BVSC-lel már leülhetett a padra. Tehát, hogy gyakorlatilag három alapemberünk nélkül kellett lejátszani úgy ezeket a mérkőzéseket, hogy a 13. forduló után még pont hátrányban voltunk a Vasastól, és most konkrétan pont előnyben, sőt a, a legutóbbi nem feljutó a harmadik helyhez képest két előnyben vagyunk jelenleg. Hát ezt vártuk. Az az érdekes, bocsánat, hogy. Tavaly ilyenkor ugyanennyi hátrányban voltunk az utolsó helyen. Nem tudom, ki emlékszik. Igen, erre. Akkor két meccs hátrányban Tehát Két voltunk. meccs, hat pont hátrányban voltunk az utolsó helyen. Tehát hogy a Fetko négy meccset hozott most egy év alatt, az nem rossz azért 30ból. Igen, és mutatja azt is, hogy itt azért tavaly összel valószínű az edzőválasztás. egy kicsit el lett rontva. Nyilván jöttek és mentek is játékosok, de azért nem akkora mértékben, ami egy ilyen javulást. Itt, itt én direkt megnéztem egy számot. Mert, mert én magam se hittem el, hogy az elmúlt meccseken összesen ilyen 170-180 percnyi játékidő volt olyan, aki nem volt még itt a Lackó korszakban. Tehát, hogy nagyon sok játékost igazoltunk télen is, meg nyáron is jöttek páran, de az elmúlt két meccsen gyakorlatilag azok a játékosok játszottak kettő kivételével általában, Kántor és Csontos kivételével, akik már itt voltak a Lackó korszakban is. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ennyit lehet fejlődni, és, és ne felejtsük, hogy abban a lackókorszakban azért itt még voltak úgynevezett minőséginek tartott futbalisták, elég Csak holmarra, Bencel Leitnerre, Lőrincire. És nyilván... akkor hozzáteszem, picit visszakanyarodva, ha már itt minden összefügg mindennel, az előző kérdéskörre, hogy mitől vagyunk nagy csapat. Hát attól vagyunk nagy csapat, hogy elmegyünk Angyalföldre, és a vendégszektortól zeng az egész stadion, és akkor megint ide tudom behozni, hogy a vasasnál látjuk, hogy hiába voltak listavezetők. Gyakorlatilag, ha Kispestről nem megyünk át Angyalföldre annyian, amennyien, akkor még ezren sem tudtak volna összejönni egy ilyen rangadóra. Tehát most a szurkolótáboruk méretére nem térek ki. Ez legyen az ő bajuk, meg a mindenki másé de azért mondom, hogy, hogy ilyen szempontból tényleg ettől vagyunk nagy csapat többek között. Ennyit számít az, hogy mi egy ilyen közösségként tudunk kicsit működni, hogy sok játékos, sajóban vannak a szurkolók, az edzőnek nagyon jó a viszonya a szurkoló tábor, a szurkoló tábor nagyon pozitívan áll a csapathoz, hogy ez, ez, ez tényleg annyit számít, hogyha nem mondan, én nem merném azt állítani jelenleg, hogy nekünk erősebb a játékos keretünk például a Vasasnál, vagy hosszabb a padunk, mint a Vasasé, hogy hogy nekünk azért pár játékos, kiesik, akkor, akkor komoly problémák vannak. De, de valami mégis átbillent minket, és lehet, hogy ez a, ez a nexus a, a, a csapat és a szurkolók között, ez a jól működő kémia az, ami... Pont azt hiszem, a után mondta a Fecó, hogy a, a játékosok átérzik, hogy milyen érzés a kispesmezbe játszani. Hát még a, talán a második, harmadik forduló, a második forduló után e, jött ki a csapat a az a Budafoktól volt, ugye? Budafok, igen. A Budafok elleni győzelem után este ugye jöttek ki, és ott beszélgethetünk nyilván a labdarúgóinkkal, és mindenki ezt emelte ki, vagy többen is ezt emelték ki közülük, hogy itt futbalistának érzik magukat. Pedig hát itt olyan játékosokról is beszélünk, akik akár a válogatottban voltak alapemberek, vagy más vidéki fellegvárakban, <gül> küzdöttek nagy célokért, de, de közöttük is volt olyan, aki azt mondta, hogy a pályafutása alatt most érzi igazán azt, hogy mit jelent labdarúgónak lenni, és ez ez a plusz talán, ami az, az olyan pillanatokban jelenleg átlendíti a csapatot a nehezebb időszakokon, mint mondjuk a Vasos ellen, amikor tényleg több alapemberünk is hiányzott. De azért elnézve a Fecó fejét meccs közben, azért itt követelmény is van azért, aminek meg kell felelni. Hát egy jó pedagógus. Ugye, milyen követelmére gondolsz? Hát az, hogy ez azért kevés, hogy itt, itt most hogy labdarúgónak érzi magát, hogy azért tenni is kell a pályán, hogy játszhasson a honvédba. Persze, de, de pont ettől, hogy, hogy jól érzik magukat a játékosok, érzik a megbecsülést, a szeretetet, pont ettől azt a plusz teljesítményt, vagy hát ez nem is plusz, mert ez lenne a normális, de, de hozzá jelen pillanatban hozzák. Úgyhogy egyértelmű, hogy a, a szulkolók és a játékosok közötti kémia most a legjobb talán az elmúlt 5-6 évben, ezt szerintem ki lehet jelenteni, és hát mennyire hasonlítunk megint a 16-17-es szezonra, ahol, ahol egy ilyen nagyon hasonló alakult ki a szurkók és a ott a végére alakult ez ki, tehát az elején azért még talán nem teljesen így indult, bár ott ugye nagyon sok saját nevelésű focista volt, akikkel azért ezt között. Érdekes mondom több, mint most. Igen. És ott ugye a 25-ös buli volt az, ami talán átlendített, vagy áttört egy falat a, a csapat és a szulkolók között, amikor ugye kijöttek oda a, a koncertre, a meccs után, a haladás elleni meccs után. Ugye ez október Valami volt. ott, igen, és valami ott tört, tehát abban a idényben is, onnantól lehet, akkor a hatodik helyen álltunk, csak jelzem. Ötödik vagy a hatodik helyen álltunk. Akkor Igen, a... ugye az, a, akkor a idény elejét még Ráncafámen nélkül kezdtük, és akkor egy ilyen Van. átlagos középcsapatnak tűntünk, sőt, a fogadóirodák konkrétan kiesőjelöltnek tippelteik a on, on, És akkor onnan a Október végi ötödik helyről jutottunk el oda, amit említettél, hogy a gyírmút elleni 4-0-nál már azt énekeltük, hogy küzdjetek a bajnoki címért. Lehet, hogy egy felelőtlen mondás volt akkoriban, de bejött. De bejött. De hát, szerintem az a vet sem volt, amikor a gazdag nem tud gólt se, hogy mégis belerúgott a kapufába. <gül> Igen, neki ezért még egy évet várnia kellett az első góljára, amit pont Balmazújvárosban lőtt meg. Na, és akkor megint visszatérek a. Az nem a Fecó Balmaze újvárosa volt már. Nem, nem, nem, oda térek vissza, hogy, hogy Áron kérdéséhez, hogy mitől számítunk nagyklubnak ettől. Hogy itt labdarúgónak érzik magukat a játékosok, jól érzik magukat a szurkolókkal, működik a kémia, jó a hangulat. És meg eredmény is van. É, úgy nézünk ki, mint egy, mint egy normális uh, nagyklub. Volt egy ilyen kérdés is, hogy megnyerjük a bajnokságot? Hát szerintem elég nagy esély van rá. Én most nagyon nem tudok elképzelni más forgatókönyvet, tehát ahogy, ahogy ez most kinéz, én, ugye lennének félelmei az embernek, mert, mert ugye a nyáron bevezetett magyar szabály miatt az NB1-es klubok nyilván rávet, rárepülnek mindenkire, aki egy picit is használhatónak tűnő magyar labdarúgó, és azért nálunk van belőle pár, akire az NB1-ben is akár vevők lennének. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezeket a játékosokat esetleg itt tartani, azt most, ahogy végignéztem az NBA egy ö, csapatait, ott úgy néz ki, ahol edzőváltásra volt szükség, ott már megtörtént az edzőváltás, kivéve talán Újpesten, de meglepődnék, ha Újpesten mondjuk, ö, és bocs, más, de hogyha a számolnának ö, akár a következő id időszakra. Tehát, hogy én most azt, a, egyenleg azt érzem, hogy az edző az maradni fog, a játékosokban nem érzem azt, hogy nagyon mennének, mert hogy lehet, hogy fél évvel többet játszhatnának az emberbe be máshol, de itt is valószínűleg úgy érzik, hogy NBA-be fognak játszani. Én szerintem együtt lehet tartani ezt a keretet, ha együtt tudjuk tartani ezt a keretet, és ahogy beszéltük, tudunk valamennyire erősíteni, akkor ez, ez, ezt a bajnokságot csak elveszíteni tudjuk. Én Te most ezt komolyan ezt érzem. Teljesen egyetértek, én is azt akartam mondani, hogy ezt már mi csak elveszíteni tudjuk. Hát szerencsére itt a, a elmúlt időszak nagy bejelentései nyomán azért... Talán úgy tűnik, hogy anyagi okok miatt nem kell majd játékostól megvánunk kényszerből. Tehát akár mondhatjuk is azt, hogy akinek élő szerződése van, azt egyelőre nem fogjuk értékesíteni, nem adjuk el az értékeinket. Úgyhogy, és tényleg, egyébként most minek menne? Tehát komolyan mondom, ha hallgatják itt a játékosok is akár ezt a műsort, akkor egy kicsit hozzájuk is szólok, hogy mégis minek menne és hova? Tehát itt szeretik, sikeres, nagy közönség, olyan közönség előtt játszhat, hogy az 1 ben is csak nagyon kevés, akkor meg mi a fenének igazolna el máshova? Hát láttunk már erre furcsa példákat, elég mondjuk rossz erre gondolni, aki a jó aki, döntés volt. Aki ugye, az első hely, ugye volt versenyben álltunk a, az első helyen 16-ban, és téren az MB2-es felcsúthoz igazolt. A klasszikus Bud Spencer filmet idézem, 15 centért nagy koponya. Figyelj, majd jön majd itt a menedzser faktor, aki majd kitalálja a tutit szerintem. De én nagyon bízom benne, hogy együtt marad a keret. Uh -huh. Ez a keret, ez, ez feljutó keret? Ez nem esnek az mb és ezt a Debrecen ellen nagyon jól be is bizonyították egyébként. Igen, megvertük az MB 1 első helyezettét, az mb 2 első helyezettjét. Nem tudom, hogy a Móraz vezeti a megyei bajnokságát, vagy idén akkor elég sok bajnok esett. Egyetlen egy baj van. Ahhoz a Csábi Józsi, mert szerintem az ő csapatát még soha nem vertük meg, de erősítse meg Pisti. Ezt Barcikán oda-vissza kikaptunk. BVSC-vel tavaly szerintem egyszer kikaptunk, egyszer döntetlen. Tehát az mb 2 igen. És, És jön most, az ajkával majd igen, a buzikba. <gül> És most is kikaptunk az ajkától, csak érzem. De Akkor hogy nem a... Tudom, csak az volt. volt. Csak az most egy mumusnak számít. Bár azt elnézem neki esetleg azt a három, mennyire bár is, bocsánat, hogy ezt mondom, bármilyen nem szeretem az ajkát, azért a Jocónak azért elnézem, mert hogy közben megverte a vasas, tehát hogy igazából meghozta nekünk azt a három pontot, ami ami rajta el is mehet, de hogyha ettől függ az ajka bennmaradása, hát akkor inkább nyerjünk, mert bennem van, van egy ilyen kis eredendő dühvelük szemben, ahogy a, ahogy a szurkolókkal bántak, de erről már sokat beszéltünk, és akkor szerintem térjünk át még egyszer arra, hogy milyen nagy csapat vagyunk, mert, mert van, itt, van itt egy Bozsik Száz, amiről ugye a múlt héten, vagy a múlt héten előtt beszéltünk a Péterrel, a Bozsik József fiával, hogy hogy édesapja most lett volna száz éves, hát ő azért a történetében talán egyik legfontosabb embere, és vele kapcsolatban olyan történt most két olyan nagyon-nagyon pozitív dolog is, ami, amiről mindenképpen érdemes ejteni, Az egyik a futballházban megnyílt a Bozsik József felfoglalkozó tárlat, amit, amit a Pétertől kapott relikviák is színesítenek, és hát közt olyan dolgok, amikről majd a TV fog mesélni, amik valószínűleg először itt látható Kispesten, vagy egyáltalán most kerültek vissza Kispestre évtizedek után. A másik pedig, hogy átadták Bozsik József szobrát, végre lett egy szobra Bozsik Józsefnek a róla elnevezett stadion előtt, hát 40 évet kellett várni rá, de, de végre ott van egy, egy Bozsik szobor, ami, ami szerintem eléggé méltón megemlékezik az egyik legnagyobb játékosunkról. Egyébként csak zárójelbe, pár éve, nem is tudom, milyen kezdeményezésre elkezdtük a Kálmánnal, Kaszás Kálmánnal, a klub összeírni a, a kispest és a honvéd, tehát a klub történet száz legfontosabb személyiségét. És a, szerintem az első három, négy-öt poszton, nagyjából mindannyiunknál ugyanazok, a szerintem te is volt a is Szerintem abban. ugyanazok a nevek voltak, tehát ez a Tihi, Puskás, Bozik Mayer, Nálam a Vági Pista bácsi, de ott lehet vitatkozni, hogy komoraimre, Imre, vagy, vagy, vagy valaki más. De hogy, hogy Bozsik az egyértelműen ott van a, a, a legfontosabb szereplők között, és, és az, hogy róla méltó módon érdemes megemlékezni, hogy, a, hogy az ő kultuszát, most fura szót használtam ezzel a kultuszsal, de hogy az ő ő személyét megjeleníteni és az ő személyét bemutatni, az, az igenis egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog. Pláne, ahogy a Péterrel is beszélgettünk az előző adásban róla, az egész életpályája azt mutatja, hogy ő egy, egy igazi példaképe lehet akár a mai embernek is a, a mai világban. odén közben, bocsánat, itt a kutya egy kicsit beindult, beindult, nehezen találja a helyét, de majd mindjárt megoldódik. Hát egy kicsit ezzel is színesítjük az adást, ne haragudjatok. Jaj, várjál, szalik. Nem mondod. <gül> Nem viccel. <gül> <gül> Felvette a dinoszaurusz pósz, de... Na jó, figyelj, mi egyikről először a bozsik tárlatról? Ugye időben az volt előbb, vagy a bozsik szoborról? Szerintem az, hogy volt egy ilyen centenáriumi év, szerintem ez már egy nagyon menő dolog volt, és ebbe sok minden beletartozott, és a, tényleg a szoborahatás volt az utolsó de például a Bozsik Péter is rengeteg ilyen interjút adott, tévéműsorokba szerepelt. Úgyhogy én szerintem a Bozik Józsefnek tényleg ez egy, egy méltó emléke, ez az egész év. Hát itt a futballházat, hogy említetted ezt az időszaki kiállítást, ennek én nagyon örülök, mert tulajdonképpen ez az első ilyen, ilyen tárlatunk, ilyen időszaki kiállításunk, és ezt tényleg a Péter segítsége nagyon kellett, aki rengeteg fényképet, érmet, dokumentumot adott a rendelkezésünkre, Persze, nekünk is voltak már. És akkor én visszakérdeznék, hogy neked melyik a legjobb vagy legszerberelikvia, amit adott a Péter? Azt talán a Közép-Európa Kupa aranyérem 59-ből, már csak azért is, mert, mert ennek a klubnak a történetében, ugye 1956 egy óriási megszakítás volt, hiszen a. a, a legnagyobb játékosaink közül többen is külföldön maradtak, újjá kellett építeni ezt a, ezt a csapatot, újjá építeni ezt a klubot, és, és 1957 tavaszán azért a szele is meglibbentette ezt a, ezt a csapatot. Nagyon fiatal játékosokkal, a, a, a visszatérő sztárok nélkül játszottak gyakorlatilag, és utána nagyon sokáig nem találta a helyét. És, és 1959-ben, hogy megnyerte a Közép-Európa kupát, ráadásul az MTK ellen, az egy óriási dolog volt. A Közép-Európa kupa a korszakban a, a BEK, tehát a bajnokokig elődjének a, a beknek a, nem mondom, hogy vetétársa volt, de egy, valószínűleg a második legrangosabb kupa volt Európában. ebbe osztrák, olasz, cseh, román, jugoszláv. Jugoszlán. Tehát, hogy a, a valószínűleg a futballozó országok közül, a komoly szinten futballozó országok közül nagyon kevesen nem vettek ebbe részt, de a, a, a hagyományos, erős, hagyományos erős, akkoriban még erős kelet-európai futballnak a képviselői viszont igen. És az, hogy mi döntőt játszhattunk, és az MTK ellen nyerni tudtunk, ezzel visszakerült végre a klub, vagy az a csapat oda, ahova való. Igaz, hogy utána 1980-ig megint nem nyert bajnokságot, tehát megint volt egy húsz év, amikor, amikor nem nyert bajnokságot, de stabilan dobogós, vagy dobogó közeli csapat lehetett végre újra. Tehát túl, túl tudta tenni magát azon a, azon a sokkon, ami 56-ba érte. És ugye a, itt a futballházban is, hogyha valaki elnéz, vagy meglátogatja, akkor a nagyteremben, a nagyterem nagy közepén lévő ilyen fekvő vitrinsor pont ezt az időszakot dolgozza föl. Tehát 49-től a Kispestből Honvédá alakulástól az 59-es Közép-Erupa győzelemig tartó időszakot. Tehát, hogy hogyan lett a Kispestből Honvéd, hogyan lett a Honvédként a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb klubcsapata, egy adott időben, majd utána 56-ot, 57-et, és utána az újrakezdésnek a szimbolikájaként értelmezhetően az 59-es közép Kupa címet, és uh, mondom nekem ez a, talán a Péter hát hozott dolgokból a legkedvesebb. Hát akkor én, én egyet kiválasztok, az az napló. Eleve, hogy Bozsik József gyönyörűen írt olvashatóan, és tényleg ott minden edzés fel van sorolva, hogy ki vett részt, ki hiányzott, miért hiányzott, meddig tartott, és minden szurkulónak így ajánlom, hogy jöjjön be tényleg a futballházba, mert ez jövő évi június 30-áig látható lesz itt nálunk ez a tárlat. Igen, is és mi a hétfő csütörtökönként mindig lesz bent olyan ember a nyitvatartás időben, aki tud akár rövid magyarázatot is adni az egyes tárgyakhoz. És akkor még egy dologról szerintem beszéljünk ennek a tárlatnak a kapcsán, ami, ami itt lett kiállítva először, ez, a, ez egy szobor mégpedig Kristóf Lajosnak a városi házakról készült köztéri szobra, ami egyelőre még itt látható a házban. Ugye ez, egy, ez azért is aktuális ebben a tárlatban, mert a Bozsik család a 20-as évek végén a kosut utcából átköltözött a városi házakba. Ezek a városi házakat úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen, ilyen önkormányzati szolgálti lakások voltak, ezek nagyon kis lakások voltak, egy házban volt négy lakás, minden lakás szoba konyha volt. Nyilván ez azt jelentette, hogy a vizes blokk meghasonló része az, az közös volt a telep közepén. És ezek a városi házak, ami nyolc házból állt, ez a mai stadion előtti területen helyezkedett el. Nagyjából a, a, a liptákpáptól a, a mai Bozsik Szoborig terjedő részem volt ez a nyolc ház. És ugye itt nőtt föl ugye a Bozsik ahogy a testvére Jó, tehát is. Tehát akkor tulajdonképp mondhatjuk, hogy ez volt az első épített futballakadémia Magyarországban. Igen, ezzel már vicceledtünk a Péterre is, mert ha megnézzük, ugye nem csak Bozsik került ki innen, és Puskás, akik hát a, a Cseriés is ott lakott, akik ugye a Kispestel, vagy a Honvéddal értek el eredményeket, de ugye a Cseriés testvére is szintén. A Ulicska családból is lett egyes 1 es játékos, a Bozsik testvérek is eljutottak, van, aki MB1-ig, van, aki MB2-ig, Szóval, hogy onnan egészen elképesztően sok gyerek került ki, egy ilyen zárt, ez egy palánkal lezárt terület volt, amihez tartozott a lipták grundal kiártak focizni, tehát gyakorlatilag egy ilyen egy korai akadémiának is lehetett nevezni, mindezt egy futballpálya mellett. És ugye ezekben a házakban lakott Kristóf Lajos is az a szobrász, aki később megcsinálta ezeknek a házaknak az egyikét, amiben ő is felnőtt, ez egy típus ház volt, amiben ő is felnőtt, és amiben a bozsikék és a puskensék is felnőttek, és most ebből ez a, ez a köztérinek tervezett szobor, vagy nem tudom, kisplasztika, vagy minek hívják ezt, ez a szobor is látható itt bent a futballházban. Makett. Hívjuk makett. Hát annál azért komolyabb egy makett. Szerintem, szerintem ezt is érdemes. Makett bronzból, de szerintem, szép nagyon. Szép nagyon, igen, ezt is érdemes eljönni, megnézni. Um, nagyon jó érzékkel mellé raktuk a, az 1980-ban, szintén a Krisztóf Lajos által készített fotót, ahogy ezeket a városi házakat már bontják. És a, azt a területet kinézték arra, hogy a Budapest honvédnak jusson egy, vagy legyen egy saját edzőpályája, és akkor összenyitották a stadion területével. Egyébként a Lajosunk fotóján látható az is, hogy a, a bontott ház mögött felsejlik a, a régi Bozsik stadion, még ugye ez a 86-os felújítás előtti stadion tetővel, tehát még ezzel a csapott tetővel, és nem a, nem a később ismert egyenes Fedémmel. Szóval ez egy nagyon-nagyon szép darab, amit, amit szintén érdemes eljönni megnézni. Szerintem És... egyébként az egész tárlatot érdemes megint csak azt mondom, lehet ez majd a műsor címe, hogy ezért vagyunk nagy csapat, mert nem csak a Bozsik kiállítás, hanem az egész tárlatot érdemes megnézni. Az elmúlt, fú, nagyon rossz vagyok, Matekból, hány? 100, 120, 125. 115. Mikor alapították a klubot? Hát 909 de ezt mondom, hogy én nagyon-nagyon rossz vagyok matematikából. 114 múlt. Na tessék, majdnem eltaláltam. Tehát mindenképp... 116 múlt. Helyes. Én már nem ismerek szóval itt a matekusok tess, között. Na, tess, igen, tehát el, el, előbb beszélek. Úgyhogy, mert tényleg olyan ritkaságuk láthatóak itt, és nem tudom, mindig érdemes szerintem ezt elmondani, hogy megint csak a közösség rakta ezt össze. A kispesti közösség az elmúlt évtizedben hát én is ugye nagyon sokat vagyok, voltam itt, tapasztaltuk mindannyian, amikor mondjuk egy sötét téli estén egyedül olvasgatunk a, a mondjuk a futballházban egy hétfő délutáni ügyeletnél, és besétál egy idős bácsi, aki csak ugye erre járt, mert azt mondta, hogy hát már régóta nézegeti, hogy van itt egy ilyen Kispest címer, hogy hát most már bejön, mert ő egyébként 1947-ben együtt kártyázott a, a nem is feltétlen a puskással, hanem lehet, hogy mond egy teljesen ismeretlen nevet. Tehát e, itt, itt tényleg azt lehet mondani, hogy a Kispesti Futballházban nem csak a bozsik időszakos kiállítás, nem csak az állandó tárlat, hanem a, a kerületi közösség miatt is és által is megidéződik a, a klubnak a történelme, és hogy mit jelent ez a klub e, Kispest városának. Hát is ne felejtsük, hogy minden, minden apró kis tárgynak óriási története van itt. Tehát gyakorlatilag a, azzal, hogyha elindulsz itt a múzeumban, az első vitrinnél lehet beszélgetni órákat, mert, mert, mert a, most tényleg bejössz itt a nagyterembe, rögt az első vitrin balra, a Tibor nagykedvence, ugye, azok a kis, kitűző, kis műtyürök, kitűzők, kitűzők. Ami zseniális, hogy Kispest közép 1920-as évekből. Igen, az egy szurkolói kitűző, ami egy egészen abszurd, hogy ez így előkerült, és hogy, hogy itt landolta. Ugye a, a szervezet szúr, tehát azt jelenti, hogy a 2025-öt írunk, ennyire viszont nem vagyok rossz matekból, ez azt jelenti, hogy évszázados története van kézzelfoghatóan a szervezet Kispesti szurkolásnak. Hát azért ez világviszonylatban is egy, egy unikális dolognak tekinthető. Ugye ott ezt kevesen tudják, hogy akkoriban a, a szurkoltáborok azok nem állandó jelleggel működtek, hanem egyes meccsekre hirdették meg őket, tehát nagyon sokszor úgy működött, hogy, hogy jött mondjuk Pestről egy nagyobb csapat ellenfélnek, és akkor ők előre bejelentkeztek, hogy ők szervezetten fognak érkezni. Erre a kispesti szurkolók meghirdettek egy találkozót valamelyik műintézményben itt a környéken, jellemzően valami étterembe vagy kocsmába, ahol szó szóval szerint zászlót bontottak, ők így hívták, hogy zászlót bontanak arra a mérkőzésre, és arra a mérkőzésről szállt a Kispest közép, K közép, Sárkány közép, mikor hogy hívták, és uh, ők is szervezettel jelentek meg. Ami azt jelenti, hogy két egymással versengő, szervezett szurkoltábor volt jelen a mérkőzésen, akik csinálták a hangulatot. Ezek mindig általában egyedileg szerveződtek ezek a dolgok, de már itt is találunk olyan, olyan apróságokat, amik ma is megvannak, hogy, hogy akármi Megafon nem nagyon volt, de Szócső már volt. Hát ez egy ilyen... A egy vádoglap, vagy karton, van, vagy valami, igen. És a, kiderül, hogy a, egy újságcikkből, hogy a kispesti lányok és asszonyok, tehát a szurkolók feleségei, barátnői, vagy akár gyerekei, ilyen festésekkel, meg hímzésekkel díszítették ezt a, ezt a szócsövet. Tehát már gyakorlatilag ugyanúgy hasonló dolgok megjelentek, mint manapság, amikor azt látjátok, hogy az előénekesnél egy matricázott megafon van a, a kezébe, és abba, abba mondja elő a, a szurkolást. Ezek már akkor is megvoltak. Nagyon-nagyon érdekesek. S, és ugye ebből a, ebből a szurkoló táborból maradtak meg, maradt meg ez az emlék, hogy, hogy neki volt egy saját kitűzőjük, egy Kispest közép kitűző, ami valószínűleg pár tucat készülhetett belőle, ez egy ilyen Hát egy ilyen körömnyi méretű talán, mondhatom, ez egy nagyon-nagyon pici dolog. Igen, és különben ezekből a kispes kitűzőkből szerintem az országban lehet, nagyobb legnagyobb gyűjteményünk van, és amiről most beszélünk, az a, a közép középkitűző teljesen véletlen került elő, mert valami gyűjtőtől vettem egy tárgyat, és akkor meg hogy van-e még esetleg kispesttel kapcsolatos olyan relikvia, és akkor, akkor került ez elő. De ugye, ha jól tudom, akkor beszéltél vele a gyűjtővel, és akkor még egyről tud az országban, ami... Igen, kb. kettő három lehet. Nem akarok nagyon előre rohanni itt a témák között, de akkor azért megemlítem, ha már ugye említettem azt, hogy, hogy itt a szurkolók is adták össze a, a tárgyakat. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy az elmúlt 20-30 évből mondjuk behoztak ide mezeket, pólókat, sálakat, hanem akár ilyen történetek is vannak, hogy mondjuk valaki a, a hétvégi bolhapiacon piacon egy ezüst színű medált, amit hát felismert, hogy az 1947-es ezüstérem, amit gyakorlatilag fillére kért, mert hát nyilván aki járult, annak fogalma nem volt arról, hogy, hogy mi az, gyakorlatilag fillére kért, be tudott szerezni, aztán nem is tudom, hogy állandóan, vagy csak ideiglenesen, de itt volt, nem, és van. akkor én megjelentem, és megkérdeztem, hogy nem el lehetne, és megkaptuk. És ez csak azért fontos. Ez, ez, ez úgy nézett ki, hogy kirakta Facebookra, hogy nézd már mihez jutottam hozzá. Hát nagy hiba volt. Nagy hiba volt, mert egy percen belül 30 komment van alatta, hogy, hogy miért nem a futballházban van, hozz be a futballháza, futballház, futballház. És, és ezt csak azért mondom, most nem tudom, hogy a témák között akarunk-e ugrálni. nem nekemlítsük az adományozó mert, nevét egyébként. Egyébként említsük Imre Norbert, Inven Orbert, a nagyon szépen köszönjük neki és, a és azért is jutott ez most eszembe, mert lehet, hogy tudok valakit, akinek érdemes lenne megnéznie ezt a tárlatot, és külön felhívnám a figyelmet erre a 47-es ezüstéremre a figyelmét, amit nem a másodosztályban szerzett a, a Kispesti AC, és nem olyan játékosokkal, akiket állítólag mindenfelől irányítottak oda, hogy, hogy mi olyan nagyon jók legyünk. De nem akarok spoilerezni ezt átadom a... Nevezzük ezt egy átkötésnek, miért akkor átérnénk a, szerintem az egésznek a fénypontjára vagy a stállagszebb ez a Bozsik szoborra. Hát történt egy másik, még egy aprósága a Bozsik centenárium kapcsán, amit amit azért nagyon nehéz pozitívan értelmezni, vagy pozitívan felfogni. Ugye a köztévének van egy Hogy volt című műsora, nem tudom, hogy ez egy állandó műsora, vagy nem állandó. Most a Bozsik centenárium, centenárium kapcsán hívtak meg oda vendégeket, és hát ebben a műsorban, amit egyébként november 28-án, pont Bozsik József születésnapján adott le a tévé, ebben a műsorban vendég volt Szőlősi György is, aki, hát hogy mondjam finoman, viszonylag szabadon értelmezte a, a valóságot és a történelmi tényeket, de erről van is egy kis bejátszásom, szerintem egy ilyen egy percbe hallgassunk bele, aztán, aztán nézzük meg, hogy mi mindenben tévedett a Puskás legnagy Szakértő. magyar kutatója, a magyar fokkal egyik nagy szakértője. El is indítom a bejátszást, szerintem remélem hallani fogjátok ti is. Érdemes szerintem nagyon röviden erről, erről beszélni, hogy a, a, a Kispesti Atlétikai Klub, amelynek a játékosai voltak ők. Az egy, mondjuk egy olyan középcsapat, de inkább kis csapat volt a magyar futballban. Volt már kupagyőztes, azt hiszem a világháború előtt is, de hol első osztály, hol másodosztály. Tehát nem tartozott a, a nagy klubok közé, sőt, általában inkább az volt a jellemző, hogy aki ott felbukkant és jó volt, az a közeli Ferencvároshoz próbált bekerülni. Tényleg fantasztikus csapat volt, és adta volna magát a helyzet, hogy a közeli Kispest legjobbja itt valahogy integrálni. Viszont nem így történt, szovjet mintára átszervezték az egész sportéletet, ugye a korábbi ilyen-olyan egyesületek, gyárak csapataiból lettek az államosított nagygyárak, üzemek, szakszervezeti mozgalom, hadsereg, rendőrség sportegyesületei, és így aztán Sebes Gusztáv akkor már foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a leendő válogatott játékosokat hogyan lehetne egy vagy legfeljebb két csapatba összegyűjteni, ami valóban a válogatottnak hosszabb távon a hasznára volt, hiszen a hétköznapokban is együtt edzettek, együtt Én. voltak azok, akik a válogatott gerincét adták, és aztán végül is nem a Ferencváros, amelynek a a múltja, a közönsége egy ilyen jobboldali bélyeget kapott, hanem éppen Bozsik és Puskás zsenialitása miatt az addigi kis csapat, a Kispest lett a hadseregnek ez a nagy reprezentatív egyesülete, mm. és akkor nem az tört. Nem én eddig bírtam, ne haragudjatok. Egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Én, um, na, elmúlt napokban erről a, erről a beszédéről, vagy erről a kis monológiáról elég sokat Beszéltünk itt Tibivel is, meg Kálmánnal, is, ugye, Kaszáskámennal, a klub történészsel, és hát, hogy őszinte egyébként három mondatát, vagy három gondolatát emeltem ki Szőlősinek, amik, amikről lehet, hogy érdemes lenne pár szót mondani, hogy, hogy, hogy hogyan tudja ilyen lendületesen ezeket a hazugságokat kimondani a kispestel kapcsolatban? kapcsolatban. Hát most jó, szerencsére a köztévén, mert lehet, hogy ezt a podcastet többen hallgatják, mint azt a műsort látták, bár így most felhívtuk rá a figyelmet, lehet, hogy meg fogják nézni páran. Szóval, hogy hogyan tud ilyen, ilyen lendülettel, ilyen szinten beszélni, majd rá pár napra megjelenni Bozsik József szobrának a Tehát, hogy a, vegyünk például egy olyan, vegyük például azt a mondatot, ahol úgy kezdte, hogy két osztály között ingázóklub, vagy klub. Ugye ez, ez egy történelmi nettó hazugság. Bocs, mielőtt ez, mert nekem ez az a gondolatom volt, mikor végignéztem ezt az egész monológot, hogy most ez az ember, aki húsz éve tulajdonképpen, ha más nem a puskás életúton keresztül, amivel lássuk, beismerjük el, tényleg foglalkozott, albumot írt, könyveket írt, tehát ha könyörgöm, ha máshogy nem legalább a puskás életúton keresztül, ismerje már meg ennek a klubnak a történelmét. Tehát most vagy az van, hogy, hogy és akkor most vállalva minden jogi felelősségét, Szőlősi György Buta, aki hiába foglalkozik két évtizede valamivel, fogalma nincs arról, hogy mit is csinált, és, és mi az, amiről ő könyveket írt, tehát vagy buta, vagy hazudik. Bemegy a köztévébe, és olyan állításokat tesz, amikről egyébként nagyon jól tudja, hogy nem igaz, ezt hívják hazugságnak. Más Szerinte... forgatókönyvet egész egyszerűen nem tudok van, elképzelni. Van, van, van. És bocsánat, van. Még egy egy emléke... narratíva gyártást tehát, hogy megpróbál kreálni, a hazugság, egy... az a megpróbál kreálni. Ez a hazugság. Ez a hazugságnak egy verziója, igen, hogy megpróbál kreálni egy olyan kis per Honvéd képet, ami nem valós. Hát ugye ez 2010 környékén már volt ebből egyszer egy ilyen csörte a, a Kispest szurkolók és szőlősik között. Most nem kerestem utána, pontosan, de akkor is ugye írt egy olyan pont, hogy is torz Klub, amit a az rendszer hozott. Az 2014-ben volt, hát amikor 2014. a felcsút elleni meccsünkön, amit a videótonpályán játszottunk igen, még, igen. nem engedték kirakni a Puskás Kispest ből a Puskás Trapit, és ez a, ez a pamfletje ezután született a, azóta megboldogult For For című újság Igen. magyar kiadásába. Igen, tehát erre gondolt. Tehát nem ez az, el, nem az első eset, amikor Szülősi György egész egyszerűen. Uh, ebben a témában mondjuk úgy, hogy nem azt mondja, ami a tények, ami a történelmi tények, ami a valóság. És az egészen elképesztő valakitől, aki az egész újságírói pályafutását konkrétan arra építette fel, és azzal építette fel egyébként egészen a nemzeti sport főszerkesztőségéig, hogy, hogy ő egy konkrét történelmi korszakkal, történelmi személlyel kiemelkedően foglalkozik, nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. Ez egész egyszerűen, ez a fajta tárgyi tévedés, ez a fajta hazugság egész egyszerűen elfogadhatatlan tőle, és jobb helyeken egyébként ilyenkor azt szokták mondani, hogy bocsánat, tévedtem és felállok. Igen, hát ezek, ez, ez nem tartom valószínűleg, hogy ilyen megtörténjen, de azért pár dolgot azért kiemelnék a beszédéből, mielőtt, tényleg azt hinnék az emberek, hogy az a, az a valóság, amit ő mond, ugye az egyik, ez a két osztály között ingadozó klub, ez egy megtó Ugye ő ezt a Bozsik kapcsán mondta, ugye Bozsik József a 60 as évek elejéig játszik Kispesten, ez a klub 1916-tól első osztályú klub volt. Soha egy percet nem játszott a másodosztályban 2003-ig. Ugye megnyerte a harmadosztályú bajnokságot pont a háború kitörése előtti idényben, majd kitört az első világháború, és nem indult el a másodosztályban, hiszen nem indultak el a csapatok szervezett bajnokságban. 2016-ban bajnokságpótló bajnokságba hívják meg a Kispestet, majd amikor újra elindulnak a hadibajnokságok, vagy amikor elindulnak a hadibajnokságok, akkor a Kispestet átemelik ebből, a, ebből az adhok, a sorozatból, mert jól szerepelt benne, és onnantól kezdve első osztályú klub. Ezek, a háború után van egy kis vita arról, hogy, hogy a beemelt klubok és a, a háború alatt megszűnt klubok közül ki legyen első osztályú, de abból nem volt vita, hogy a Kispest az marad, ráadásul 1920-ban ezustérmet is szerzett rögtön a bajnokságban, ami azért egy Fradi MTK mellett egy egészen óriási tett volt. Szóval 1916-tól 2003-ig ez a klub végig, mindvégig első osztályú volt, és azt még fontos hozzátenni, hogy, hogy a Szőlősi György kimondottan 1950-ig, tehát a kommunista hatalomát átvételig, vagy a teljes berendezkedésig tartó korszakról beszél, és én direkt kigyűjtöttem, hogy ebbe a korszakban 47 bajnokságot rendeztek az NB1-ben, ebből 47-szer szerepelt a Ferencváros, 42-szer az Újpest, 41-szer az MTK, és 34-szer a Kispest. Tehát a Kispest a negyedik legtöbb szereplést tudja magának a 1950 előtt, vagy akár a háborúleti korszakban, a magyar bajnokságokban. Netto hazugság, mondjuk ki. Nem ingadozott ez a csapat. Én nem tudom, hogy hogy lehet ekkorát tévedni különben. Tényleg, hogy ilyet mondani a Kispest, hogy ingázott a, a két osztály között. Főleg, ahogy a az áldó is megfogalmazta, hát ő ezzel foglalkozik erről a témáról, írt könyveket a puskás életéről. Tehát ezt látni kellett, hogy a, a Kispest az első osztályú volt, és pont, a, és pont a 30-as években, amikor a, a Puskás kisgyerek volt, akkor kezdett inkább nagy csapattá válni, mert akkor már negyedik helyek voltak, 38-39-ben nemes szintű játékosok. Kincs, serényi Nemes-Serényi. Déri. Igen, igen, egészen elképesztő. Ugye ott majdnem, ugye ez a másik dolog, amit a Szülősejt hogy ez egy kis csapat volt. És te most olyan neveket soroltál fel már a 30-as évekből, a, amikor, hát, a, amikor már a kisperst, a Magyar Bajnokság negyedik-ötödik helyén álló csapatát. Gyakorlatilag a Fradi MTK Újpest mellett feltűnik esetleg egy bocskai, vagy feltűnik valaki éppen, de a Kispest a stabilan negyedik-ötödik helyen áll már a 30-as évek közepe végétől. Igen, pont erre gondoltam, hogy tehát a Puskás az 27 ben született. Mi 38-ba játszottuk közép-európai kupameccset az Inter, akkor Ambróziána. Tehát akkor Puskás 11 éves volt. És tényleg ő ő neki a nemes, meg a Déri az ilyen félisten volt. Hát a nemzetközi futballélet része volt a Kispest. Tehát azért érek ki mindig a puskásra, meg a harmincas évekre, hogy gyerek, mert, mert hát a szőlősi ezzel a témával foglalkozik. Igen, ezért mondtam én is ezt, igen, hogy hát ez egészen elképesztő. Neki ezt pontosan tudnia kellene. Két igen, évtizede. Tehát, tehát negyedik, hatodik ilyen eredményeink volt, itt a 30 harmincas évek végén, és ez, ez az nem kis csapat aki negyedik egymás után kétszer. És sajnos nagyon keveset beszélünk erről egyébként, tehát arról a jelenségről, amit szőlősi úr is próbált megint előadni, hogy ugye próbálják a kacot, honvédot beletuszkolni egy olyan szerepbe, szerint adva volt itt egy akkor még nem is Budapesthez tartozó kis település, aminek éppen így volt egy kis élvonalbeli futball csapatocskája, ahol itt el, egész ügyes kis gyerekek voltak, de a kutyát nem érdekelte, semmilyen vizet nem zavart. Most akkor tényleg csak nagyon gyorsan azért itt 45-ben a 44-ben azért a Szent László kupát mégiscsak a Ferencváros ellen nyertük meg az ülői úton. Tegyük. Ugye a Szent István, Szent László és Esti kupa, ezek egy ilyen, ilyen bevetsorozat sorozat volt a korszakban. Ez egy, nem is tudnám mihez hasonlítani manapság, hogy a... Fontosak voltak. Fontosak azért. voltak. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen felkészülési torna szerű dolog volt a, a csapatok részére, de alapvetően komolyan vették. Tehát látszott, hogy tehát ház előtt játszották ezeket a mérkőzéseket, tehát nyilván a mai versenyrendszerekhez nem feltétlenül mérhetőek, ahogy a világ is akkor más volt a, a, a lehetőségek miatt. Számon tartották a, a, ezeket a kupákat, igen. Tehát Így még van. az esti kupa is ezért maradt meg. Tehát, hogy a, a 45 után már nem lehet Szent László Szent is felmegy hasonló kupáknak, esti estikupának nevezik át. Tehát ez egy Fontos dolog volt, ezeket megtartotta még a berendezkedő kommunista rezsim is. Igen, és akkor ehhez képest tényleg jön a Szőlősi György, aki azt a toposzt próbálta most megint erősíteni nagy nyilvánosság előtt elkövetve. Mi szerint ez a picikek kis jelentéktelen Pest melletti kis csapathoz egyet csak bekopogtatott a, a honvédelmi miniszter, és azt mondta, hogy meghoztam az új buszt, és mindenki kap egy pulcsit, bocsánat, ez lehet, na mindegy. <gül> e, és, hogy, és hogy akkor itt, itt egyszer csak csettintésre, felső butasításra megnyerte a bajnokságot ez a, ez a klub. Hát ez egy szemen hazugság, ami egész egyszerűen. Én értem, hogy 50 évvel ezelőtt ez sokak között terjedt, terjesztették, mert, mert éppen akár politikai, akár sportpolitikai, akár más okokból, valakinek ez érdeke volt, érthető a történet, de hogy 2025-ben ezt a bődületes baromságot valaki még ilyen szinten képes legyen előadni, számomra az egészen döbbenetes. Pláne hogy, hogy minden egyes futballtörténeti könyv, akár itt a Sándoréknak a bajnok csapatkönyvére, vagy a Dénes Ferencénak a könyveire gondolunk, megerősítik azt, hogy 1950-re a, a Kispest már nem azért a harmadik, negyedik, inkább negyedik, ötödik bocsánat, nagy klub az országban, mert éppen ilyen dobogós helyezések környékén mozog a Márkuszkás bozsik mészáros féle csapattal, hanem azért, mert 16 óta ott van az első osztályban, stabilan első osztályú, ellentére például a Vasassal, vagy, vagy a tudatos a utánpótlás nevelése van. saját utánpótlás nevelése van, önálló kőből épített stadionja van már a 30-as évek végétől. Tehát ez egy egyértelműen kinőtte magát abból a státuszból, hogy egy ilyen NB1-NB2 szélén ingadozó csapat legyen, saját otthona van, ami akkoriban nagyon-nagyon fontos volt, és ez a klub gyakorlatilag megérkezett. Identitása Tudantos volt. munkával, hosszú munkával megérkezett a Ferencváros, az MTK és az Újpest mögé. Ekkor még mögé. És én annyit fűznék még hozzá, hogy tulajdonképpen 1919-től folyamatosan adtunk a válogatottba játékosokat. Most egy kis csapat, az nem ad a válogatottba játékost. Hát ne felejtsük el, hogy 1920-ban, amikor megnyertük, ugye, a, megszereztük az ezüstérmet, a Ferencvárost megelőzve tegyük hozzá, hosszú idő után elsőként a kac tudott beékelődni a két nagy közé, és hát azért a, amennyire jól rémlik a bajnoki cím sem sokon múlt. Hát az, hát az, az mtk ellen az... nem lehetett megverni az időben. Nyilván, de na jó, mindegy is. Viszont uh, utána volt ugye a profi nevű uh, történet, aminek az lett a vége, hogy a klub legjobbjait lerabolta az MTK és a Ferencváros. Meg az Újpest. Meg az Újpest. Ugye, itt azért öt nevet meg kell említeni, ugye Jeni az 20-szoros válogatott lett később, Stalmak, ugyan ő nem lett válogatott, mindkettő az MTK-ba kerültek, Ezenhoffer 8-szoros válogatott, ő a Ferencvárosba került, Csontos és Jeszmás szintén válogatott játékosok az Újpestbe kerültek. Tehát, és ez csak a három nagy, aki Igen. tőlünk lerabolt játékosokat, hiszen többen is távoztak abba az időszakban a, a kispestből. És ugye a 40-es években megint csak akkor említsük meg, hogy Egresi az Újpestbe igazolt, Kispestről, 47-ben, a 47-es ezüst után, vagy 46-ban, valahogy így. Ezüstélem, még egyszer ezüstélem, amit a futballházban megtekinthető kedves szőlősi György úr. Jöjjön be, nézze meg egyszer, nem másodosztályú. Mondjuk marad az érem, azt azért együk hozzá, így mert van. kölcsönben van. Így van. Illetve uh, 48-ban pedig Mészáros Dodót a Ferencváros vásárolta meg tudjuk jól, a vissza, az, az ő maga visszaemlékezéséből tudjuk, hogy nem akarta Ferencvárosba menni. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy a Kacnak nem volt arra pénze, hogy a Bozsik-Puskás-Mészáros triót így egyben megtartsa, valakit el kellett adni ahhoz, hogy ezt ő maga fogalmazta meg így, hogy a másik kettőnek az igényeit ki tudják elégíteni, végül Mészárost adták el, ez nyilván könnyen lehetett volna akár Bozsik, akár Puskás is, Mészáros lett, lényegtel... Jó, ezt majd mutogatnak nekem nagyban, hogy nem, de, de jó, akkor ezt majd kiavítjátok, de a lényeg az tényleg ez, hogy... hogy hogy konkrétan nem arról szólt a sztori, hogy itt, a, itt bekopogott a honvédelmi miniszter és lerabolta az NB1-et csak azért, hogy Kispesten bajnokcsapat legyen, hanem arról szólt a történet, hogy tőlünk vitték el még a 40-es évek második felében is a legjobb játékosokat, és igyekeztek elvinni, akit csak lehet. És igazából hogy elment, hogy említetted az Egeresi, meg a Mészáros, hogy ezt is kibírta a csapat, mert 50-ben már tényleg úgy nyertük meg a bajnokságot, hogy a, ott még nem volt Honvéd. A nevünk Honvéd volt, de nem volt új érkező játékos. Az a Kispest volt. És megvette a Fradit. Ugye hát ez körny nagy ez környékbeli játékosokból. Egyébként, a, amit mondtál, a Szörösnek volt egy ilyen állítása is, hogy ez a klub nem szólt másról, mint hogy a Fradiba vágyó játékosok egy ilyen átmeneti állapota. Ez mennyire de, kellőztelen kérdődés egyébként? Hát a Kámánnal utána néztünk, én fel fogom sorolni az összes játékost, aki akkoriban Kispestről a Ferenc városba került. Ez 1920-tól 1950-ig tartó időszak. Ugye mindenképp meg kell említenem Kohutville most, aki a 38-as világbajnoki ezüstérmes csapatnak is tagja volt. Ő a Kispesten csak az utánpótlásban játszott. Ő egy lőrinci gyerek volt eredetileg ő valóban elkerült a Ferencvároshoz. Ugye 48-ban Mészáros József az Ádu által is említett anyagi okokból, ami egyébként nem egy ritkaság Kispesten, hiszen emlékezhetünk akár Kovács a német Norbira az elmúlt húsz évből, akiknek az eladásából túlélte ez a klub. Tehát Torgelle, Torgel, vadóz, Torgel, satöbi, satöbi, igen, sat... tehát nekünk nagyon sokszor kellett. Tóth Mihály, Bárányos, Mátyus, csak hogy akkor a Ferencváros igen. vonalat említsük. Tehát nekünk sokszor el kellett adni játékost azért, hogy túl tudjunk élni. De akkor ide sorolható például egyébként nagypapám osztálytársa volt, Ónódi Andor, aki egy nagyváradi kitérővel került ugyan a Ferencvárosba, tehát ő is a Ferencvárosba vágyott, a feleségével nagyváradra költözött, ahol 44-ben bajnok lett a nagyváraddal. Majd ahogy közeledett a front, ő 44. november végén mutatkozott be a Ferencvárosban, tehát jól látható, hogy a front elől menekülve, mint a nagyvárad nem vállalta azt, hogy, hogy Budapesten játszott az összes mérkőzését, ő átigazolt a Ferencvárosba. Itt van még Mikes Monostori Károly, aki hát egy két idény alatt játszott a feladéban pár meccset, majd Budafokon keresztül visszakerült Kispestre, és nem is tudom, kimaradt. Hát még az Hoffer a per után. De az 20 Ennyi. évek. Ennyi. Tehát ennyit találunk. És ugye nekem a nagy kedvencem, egyszer szeretném már hosszan megírni az ő élettörténetét, bár sajnos csak pár meccset játszott Kispesten, mert nagyon fiatalon elhúnyt Kürti Lajos, akit Pestlőrincről igazolta a Kispest, és hát a Kürti Lajos már Lőrincről is a válogatott környékébe gondolták. Tehát, hogy ő lesz az, aki megoldja. Ez a 30-as évekről beszélünk, hogy ő lesz a következő korszak nagy balszélsőök, évekre megoldja a, a, a baloldali játékos problémáját a válogatottban. Most ez a Kürti nyilatkozta azt az újságnak, még Lőrinc amatőr labdarúgóként, hogy őt akár hívhatja a Fradi, vagy bárki, őket ne keressék, ha nem mihet a kisperesbe, akkor ő marad Lőrincen. Tehát neki ez volt a, az álma. tehát álma. Egyébként a, a másik, amit még itt hozzátennék, a városi házakról már beszéltünk. A városi házakból ismerünk nagyon-nagyon sok labdarúgót. Egy se játszott a Ferencvárosban. Egy se várja. Egyébként, oda. Most, ha, ha jól tudom, akkor a Lipptágrundon, de jó, itt csak ki a tévedek, a Deákban, ő azért megfordul gyerekként. Van, van legenda, de olvastam, a igen. Igen, tehát ilyet lehet olvasni. Ő a volt. És igen, nem nem fagy. volt messze, igen. igen. Én ja. egy dolgot azért ehhez mindenképp hozzátennék. Tehát amikor Szőlősi mondjuk ilyeneket állít, hogy hogy gyakorlatilag itt, itt, itt a Kispestre vágyott, a Kispest játékosait vágyta a Ferencvárosa, a Kispest játékosai pedig a Ferencvárosra vágytak. Azzal azért valahol a Ferencvárost is degradálja, én szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy a Fradinak éppen elég gazdag történelme van, éppen nagyon jó sok, nagyon sok jó labdarúgó játszott, világlasszis labdarúgók húzták magukra a Ferencváros mezét. Nincsenek arra rászorulva, hogy akár Szőlősi György, akár más, itt olyanokat akarjon bizonygatni, hogy már pedig a puskás ők, Isten igazából, hát ő nekik a fradiba lett volna a helyük. Ne, ne csináljuk ezt. Tehát iszonyat káros ez a fajta narratíva gyártás, amellett, hogy rendkívül hazug is. És nincs erre szüksége egyébként sem a magyar labdarúgásnak, sem a Ferencvárosnak, hogy, hogy ilyen szintű félrevezetésekkel gyártsonnak bárkinek legendákat, igazságokat, pont, sikereket. Pont ez az arcpirító, hogy, hogy egy Bozsik centenárium kapcsán próbálja azt elmagyarázni, hogy az a klub, ami ez a Bozsik világéletébe hű volt, az nem más, mint hogy a Fradiba vágyó játékosok átmeneti helye. Szóval ez nekem egy valamilyen egészen elképesztő, hogy hogy, ha, hogy ha, már, ha már van egy ilyen játékos, akit, akinek, akit tényleg érdemes is ünnepelni. Mert ha valakit ebbe az országba érdemes ünnepelni, a futbalisták közül, azok biztos, hogy egyik első a bozsik. Ne, ne csináljunk már egy ilyen hazug történelmet köré. És mondom, rát is lehet kötni a másik témára, és utána ő ezzel a fejjel, ezzel a gondolatvilággal elmegy Bozsik József Szobrának avatására. Mekkora mákja van, hogy nem láttam ezt az adást az avatás előtt, mert ugye ott voltam én is ezen az avatáson, Tiborral együtt. Igen. a méltatlanra sikeredett nagyon sok szempontból. Hát, hogyha láttam volna ezt az adást, mielőtt ez az avatás megtörténik, akkor nem folytatom a többit. Ennek ugye az volt a története, hogy képzett 28-án volt hozzám a tévébe, kimentem a konyhába, mondom, csinálok magamnak egy kávét, és anyu nagyon hangosan hallgatta a Dunatévét. És akkor megütötte a fülem, tehát ezek a mondatok. És, Nem kellett a kávé. Hát hiattelen, igen. <gül> és mondom, én még azt szeretném mondani, hogy emeljük, hogy egy nagyon lokál patrióta vonal volt ez a Puskás-Bozsik, Faragó-Lajos bácsi bányai ő, társaság. Tehát a Kispest a mondjuk 40-es évek közepétől kiment néhány szó, az úgy hívták, hogy portyázni külföldre. Tehát voltak Franciaországban, Belgiumban, és nem a Ferencváros, hanem a nyugati csapatok hívták a Bozsikot is, meg a Puskást is, és nem mentek el, mert annyira érezték ezt, hogy ők kispestiek. A másik, amivel, amivel ritkán találkozok, hogy a kispesti vezetők zsenialitását nem szoktuk hangsúlyozni a 40-es évek végén hogy, hogy, hogy fontos a időpontot mondani, melyik kispesti vezetőkről van szó. Ez a 40-es évek isti, amikor tényleg a, a, a Mészárost eladták, idősebb volt a két Zsenni, a Puskásbocsik, megtartották, kaptak egy vasedényboltot, tehát mindent megtettek, hogy egyben maradjon. Tehát ők már konkurencia voltak a Ferencvárosnak, nem a kiszolgálója. Nem is kicsit konkurencia, tehát ott azért már, ott már látszott, hogy itt Hiába volt a Fradinak minden idők talán a legjobb Fradia, a, talán a 49-es bajnok. Ott azért, azért látszott, hogy itt már verseny lesz a következő idényben a bajnoki címér, és nagyon komoly verseny. Az, hogy nem lett komoly verseny, az már szerintem Mi annak említjük. köszönhető, hogy nagyon jó csapatunk volt. Hát említsük meg azért, mert talán ez nem hangzott el, a 47-es ezüst elhangzott, hát 49-ben bronzérmes volt a klub. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az a 47-es ezüst egy kifutott valami volt, ami éppen összejött, hanem egy nagyon is jól felrajzolható tendencia része volt, ugye 47-ben ezüstélem, 48-ban negyedik hely, éppen hogy lecsúszva a dobogóról, 49-ben bronzélem, 50-ben pedig bajnokság, mindjárt kettő egymás után. Igen, tehát a háború után egyszer végzett 9 helyen a Kispest, azon kívül negyediknél rosszabb nem volt. Na, tehát akkor ez a, ez a két osztály között ingadozó kis csapasz szőlősi György szerint gratulálok. Na, de azért érünk vissza a szoborra, amiről egyébként nagyon sok helyen elfelejtették megemlíteni, hogy Juhari rihárt szobrásznak a műve, és szerintem egyébként egy barom jól kinéző szobor, és szerintem nagyon méltó Bozsik József emlékéhez. Nyilván a tért egy picit megbepőttem, de amúgy egyébként szerintem... is ez fel, olyan nagyon fönt van a combja közepén, de ez legyen a legkisebb hibája, mert tényleg ez szép szobor lett. Tényleg egy szép szobor. Ki van világítva, Azt nem néztétek esténként? Még nincs, gondolom, megoldják majd ezt is idővel, mert azért az, az, az menő lenne, ha az ott ki lenne világítva. Egy nagyon szép, arányos, jó szobor. Örülünk neki, hogy van? Hogy ne grújnék, nem? És egyébként méltó, tehát egyébként még azt mondom, hogy maga az átadás ceremóniája sem volt egyébként annyira. Tehát ahogy meg lett szervezve, lett neki adva egy, egy rang, egy, egy körítés, ami, amire még azt mondom, hogy tudott méltó lenni. Itt a probléma az időponttal volt egy felszólaló van, nem a személyével, de ne haragudjatok, Kaladzinak miköz miköze volt Kispest ez ahhoz képest, hogy éppen most elsétált arra, vagy elvitték oda. Ha jól emlékszem, Bozsik nem igaz volt, ami lámba pedig hívta. Na, itt legalább van egy minimális kapcsolódás, pont. tehát, hogy a, és akkor beszéljünk szerintem erről egy picit. Annyira ez volt a méltatlan az egészben, hogy az ember úgy érezte, hogy ez a szoboravató nem Bozsik Józsefről szól, a születi, nem a századik születésnapról, és nem arról a kispesti közösségről, amit ma már annyiszor megidéztem, ami az elmúlt közel 120 évben, 115 évben fenntartotta ezt a klubot. Olyan szinten nem erről szólt, hogy hát én próbáltam fülelni, de az átadó ceremónián, nem említették a kispest szurkolókat meg. Nem köszöntötték. nem, nem, nem. is nekik szólt igazából rendezvény. Szurklubos sajnos tényleg kevés volt így ezen a keddi reggelen. Hát igen, csak a, ne felejtsük el, hogy ha nincsenek a kispest szurkolók, most nem lett volna mit átadni, vagy hol átadni, mert ahogy említettem, egy BLASZ-1-es csapat lennénk, a, a nagyon régi Piniféle Bozsik. Talán az le lett volna székezve valami a, népstadion, a régi népstadion székeiből hát, a BVSC ma úgy néz neki. Igen. igen. Tehát, hogy, hogy egészen elképesztőnek tartottam ezt, és, és azért is bántott engem nagyon a dolog, ugye pont ebben a podcastben is elmondtam, hogy én továbbra is pozitívan tekintek arra, hogy, hogy Szijjártó Péter tisztséget, ha csak tiszteletbeli tisztséget is, de vállal a klubnál, arcát, nevét adja hozzá. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Nem azért, mert nem feltétlen azért, mert külügyminiszter, hanem én ebbe belelátom a, a, a honvéd szurkolóságát is, amit elismerek, és, és tudom azt, hogy ő tényleg a nehéz időkben is ugyanúgy kiárt, és ott volt a, a csapat mellett. És engem ezért bántott részben, hogy, hogy ez így alakult, és ezt nem tudom, hogy kicsoda és micsoda volt, aki így szervezte. Hozzáteszem... Én ezt uh, itt ezen az átadó uh, szíjártó Péternek is elmondtam, hogy, uh, hogy nem tartottam túl szerencsésnek ezt a dolgot. Nem volt őszinte a mosolya, maradjunk annyiban, de, de tényleg ez, ez, ezt tanulni kell még úgy tűnik. Igen, valahogy az, az emlékezett politikai dolgok itt Kispesten rosszul szok, szoktak elsülni, vagy a Kispestel kapcsolatos emlékezetpolitikai dolgok általában nem sikerülnek, én emlékezhetünk elég sok, elég sok ilyen jelenetre a múltunkból, kezdve akár öcsi bácsi temetésétől a, a klubcentenáriumban át, szerintem ez teljesen rendszerfüggetlen, valószínűleg általában az van, akinek pénze van, az csinálja ezt, mert ugye a klasszikus időkben ez úgy nézett volna ki, hogy, hogy az emberek összedobják, adományoznak, és akkor abból lesz egy szobor. Na most hát, Tibita szoktál ilyen administratív dolgokat intézni, ha most elkezdené egy szobrot szervezni, úgyhogy ez még egy közösség dobja össze, hát mit tippelni? Négy-öt éven belül lenne bárhol belül a szobor? nem tudom az összeget, különböző ez mennyibe kerülheted, de szerintem nem. Az, lehet, hogy lenne az tíz év is. <gül> és akkor még a, onnan még jönnek az engedélyezések, é, a műszaki átadását. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. Nyilván, hogyha ezt felkarolja egy, egy közpénzzel gazdálkodó állami áttérintézmény, vagy minisztérium, vagy valami, akkor ezért nagyon begyorsul ez a dolog. És ugye hát tavaly novemberbe hirdette meg Lomnici Zoltán a, a Bozsik emlékévet, és, és hát egy év alatt egy szobrot összehozni, az, az nem egyszerű. Igen, annál az újpejszurkolók a Szusza Ferenc szoborra gyűjtöttek, de hát az is hosszú évek alatt hmm. gyűjtött össze nekik. Tehát ugye a, de elkészült. A, itt is elkészült, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Én bevalom, én tényleg azt sajnáltam az egészben, hogy, hogy a lehetséges időpontok közül a talán a legrosszabbat sikerült választani. Hát, hát ugye, nem, nem, bocsánat, két lehetséges időpont volt, és egy harmadikat választottam. Igen, ezt akartam mondani szó szerint, hogy, hogy két lehetséges időpont lett volna, minden más rossz. Hát most sikerült a minden másból választani egyet, és hát még azon belül is, hogy ez a reggel 8 óra 15-ös időpont. Mindjárt labdázunk Odin egy pillanat, csak még a szoborról pár szó. Um, Szóval, hogy, hogy nem csak az időpont volt nekem, ami így ilyen aggályos, hanem az, hogy az egész rendezvénynek a hangulata, én bevallom én ezt csak utólag néztem vissza videón, tehát én nem keltem föl ezért. Én, én még Bozsik József születésnapján kimentem a szoborhoz, a lefüggönyözött szoborhoz, és vittem ki egy mécsest, mert gondoltam, hogy a születésnapján egy, talán egy illendőbb dolog lett volna. Szóval, hogy visszanézve a videót, nekem, nekem az, az tényleg valahogy, vagy nem jött tehát Az, az, az, az valódi tisztelet meg szeretet egyedül Lomnici Zoltán beszédében jelent meg, illetve... Egyet hát a... Ő nagyon nagyot beszélte, legébként. nagyon -nagyot a, volt. a, a Gajdának is voltak jó Igen, a Gajdának is voltak jó gondolatai. a közösséget próbálta, ami szerintem neki azért a az szokott menni, és akkor utána ott volt a Kaledze, meg a Szijjártó Péter miniszter, akikkel így, ezt nem tudtam értelmezni gyakorlatilag, ami onnantól kezdve történt. Ráadásul, hogy az egész az egészen a pulpituson is a külügyminisztériumnak a logója volt. Nem valami Bozsik emlékév, nem egy Kispest címer, vagy akár egy honvéd címer, mai honvéd címer, hanem, a, hanem hogy ez a, ez a külügyminisztérium rendezvénye volt. Ami meg a, nekem olyan visszás. Tehát akkor, akkor mi nem a honvédelmi tárca? úgyis oda tartozik a sportállamtitkárság. Tehát meg akkor, most akkor jel... volna ők is. Világosítsatok már föl, mert... Én úgy tudtam, hogy ezt a szobrot az aranycsapat alapítvány kezdeményezte. Nem, nem alapítvány, az egy másik, ez a aranycsapat testület. Testület. Hát akkor testület. több helyen alapítványként hivatkoztak Akkor Akkor Akkor Elírják, igen. Ö, akkor az, tehát úgy tudtam, hogy az aranycsapat testület kezdeményezte a szoborállítást, ehhez képest a talapzatra ki van írva, hogy a külgazdasági és külügyminisztérium kezdeményezésére, amit én megint nem tudok értelmezni, hogy ott van egy olyan kormányzati szervnek a neve mostantól a Bozsik-szobron, amelyek lehet, hogy hára, egy év múlva már nem így fognak hívni. Jó, hát Figyú, em, én szoktunk járni őgyetibivel Kolozsvára, ott a, az egyik szállásolnia meg szoktunk fordulni, ott ki van élve, vagy Ferenc József Magyarország királya. Tehát, hogy nem királyságban, Magyarország, és a, az intézmény se tartozik Magyarországhoz. Tehát de ez, le, ez ilyen, most Ilyenek, ilyenek mit, azért előfordulnak egy, egy ilyen egy ilyen szobor, vagy akár egy ilyen emléktáblán. No, Bocsát, azért meg kell védjem magam ilyen szempontból. A királysági intézménye azért egy kicsit magasabb és méltóbb dolog, mint mondjuk a, a egy külgazdasági és külügyminisztérium nevű kormányzati szerv. Egyébként az nsu szerintem meg a Magyar Olimpiai Bizottságot jelölték meg, aki Kezdeményezőként. Na, tök jó egyébként. Igen. Pedig ott volt szülősi, hát úgy tűnik akkor a jelennel sincs tisztában. De a, a szülősi különben meg az csapat Testületnek az alelnöke. Ő azért, tehát ő hivatalból volt ott. Tehát most jelenleg akkor azt, azt tudjuk, hogy a aranycsapattestület Testület hirdette meg ezt a szobrot. Valószínűleg a Külügyminisztérium finanszírozta. Amivel semmi baj nincs, tegyük hozzá, köszönjük szépen. De hogy a Külügyminisztérium úgy finanszírozta, hogy a, a külügyminiszter úr még csak két hete a honvédnak az elnöke. Tehát már korábban Belefér, elkezdte ezt. Mert Honvéd szurkoló tehát belefél, én azt mondom. De nekem ez egy nagyon-nagyon fura, ami itt történt a háttérben. Én beolom, ezek, ezek olyan dolgok, én most úgy álltam hozzá, hogy, hogy ezek elmúlnak, ezek azért rossz érzések, amik bennem vannak most ezzel a dologgal kapcsolatban, és pár év múlva már csak a szobrot fogom látni, és ahogy hogy egy kedves barátunk mondta, arra mindig érdemes lesz figyelni, hogy legyen egy koszorú a szobor talapzata előtt, ami, ami ezt a kis szépségfoltot, ami rajta van, azt esetleg kitakarja. Igen, csak bocsánat, én azért, nekem azért van ezzel az egészszel kapcsolatban még mindig egyfajta ilyen ö, rossz érzésem, mert közbe keresgélem, majd kivágod, mert tudom, hogy direkt lefotóztam, csak most itt nem látom a képeim között. Itt van. Tehát, egész pontosan. Igen, rádiógyanpatőbűn, és most a telefonodon mutogatni valamit. Igen, de nem, mert fel akarom olvasni. Yeah. Tehát, hogy felavatták egy szobrot a Bozsik Aléna előtt. Egész pontosan ez a, ez a felirat szerepel a talapzaton, Bozsik József lába alatt. A magyar futball legendája Bozsik József tiszteletére a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezésére 2025. Tehát, hogy azért nem lehetett volna odaírni, hogy a Kispesti AC és a, tehát, tehát a, a BP Honvéd nem szerepel a Bozsik József szobron, de a külgazdasági és külügyminisztérium igen, számomra ez, ez nem túl. Talán, talán egy fokkal ötletesebb lett volna, hogyha elől valóban a Kispest és a Honvéd esetleg szerepel, és a, a minisztérium neve mondjuk a szobortalabozatának alapozatának hátuljára kerül, ami, ami azért nem ritkaság a szobroknál, hogy, hogy ott helyezik el Sőt, az adományozó. Sőt, legyen ott, nem baj. Csak, hát és mindig rá lehet, szokták hogy, írni, különben. De igen, és ez az, lehet, hogy itt sokan azt mecénás. gondolják, hogy ez most szörszáhasogatás, de nem, mert ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, amikből ki lehet olvasni hozzáállásokat, mentalitásokat és egyéb dolgokat. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy, hogy ebből a szoborátadásból tanulni fognak az illetékesek. Én elhiszem a jó szándékukat, én elhiszem azt, hogy valóban Építeni akarnak, méltó dolgot akarnak, a klubhoz méltó dolgot akarnak építeni és csinálni. Nem fogok ezért pálcát törni feltétlenül a fejük felett, de, de látni kell, hogy az van, miért javítani. Hát majd az emlékezetbe is belejövünk egyszer. Hát én talán azt tudtam mondani egy beszélgetésben, hogy majd amikor a kesztyűs barna szobrát avatjuk, akkor talán az majd méltón fog menni. Attól még azért messze vagyunk. Míg a szobor, annyit hadd mondjak el, hogy én ott voltam az első ilyen megbeszélésen, ami ezzel a szoborral kapcsolatos volt, és az volt az eredeti terv, hogy a tribün mellé, a stadionon belül, amit kb. nagyon-nagyon kevesen láthattak volna, és itt a Bozsik Pétert meg kell említenem, hogy ő javasolta, hogy nem, ez legyen kint, hogy a szurkolók is láthassák. Úgyhogy eredetileg nem ez lett volna a helye. És én nagyon-nagyon jó helyre került, mert ugye pont azon a, azon a sétánynak a sarkán van, ami mellett Gyakorlatilag mindenki elmegy, aki a, a stadionba érkezik, mert, mert vagy a páp felé, vagy a korzó felé, vagy a kanyar felé, ezen a sarkon vagy befordulsz, vagy tovább mész arra felé, de bozsiki József szobor mindig el fogsz menni. És szerintem ennél jobb helyre egy ilyen jó kis szobor nem is kerülhetett volna. Én van, nagyon-nagyon örülök neki, és, és nagyon boldogan fogok sétálni előtte majd tavasztól, amikor meccsre megyünk oda újra. Még egy jó dolgot az én még hadd mondjak a szoborra kapcsolatban. Nekem azért az nagyon tetszett, hogy a a Gajda Péter, meg a ciar Péter, akik nem feltétlenül egy politikai platformon szerepelnek, a, a kispestért azért félre tudják tenni ezeket És nem a először, dolgokat. Ez fontos, ez nagyon fontos. Így ez, ez, ez, ez szerintem az egy óriási üzenet, meg amit a, a szijártó ott mondott, hogy, hogy a, a kispestet azt vissza kell emelni oda, hova való. Én nem tudom, mintha egy kicsit egy ilyen, mintha egy kormányzati döntést mondott volna, de remélem, hogy így lesz. Szerintem hát, ez az én ő... Én meg ősz... nem, bevallom. Mert hogyha emelni, az azt jelenti, hogy nem mérjük el, hanem odaraknak én segíteni. Tekint, tekint, tekintve, hogy ő ténylegesen Rossz a gyerek, tekintve, hogy ő ténylegesen gyerekkora óta kispes szurkoló, és ezt ne vitassa már el senki, könyörgöm, én azt gondolom, hogy, hogy ő, ő most a szurkolóként beszél, Szijjártó Péter szerintem a szurkolóként nyilvánul meg, aki nem tudom én, 25 év után, amióta Honvéd Drucker végre úgy érzi, hogy most egy olyan helyzetben van, hogy a jelenléte mellett máshogy is tudja segíteni szeretett klubját. És ez egy nagyon jó dolog, és ez egy baromi jó dolog szerintem. Én ennek örülök személy szerint. Én azért fontosnak tartanám, hogy, a, hogy azt a pár, pár évet, vagy akár évtizedet, amit kihagyott a a szurkói közösség való kapcsolatában azt majd pótolja be, mert egy picit elment mellette már a világ, tehát... Nehéz dolog erről sokkal, ez egy Sokkal, sokkal erősebb, erősebb közösségként ha mindenki, mindenki annyit, ha mindenki, Én azt mondom, hogy ha mindenki annyit tenne bele ebbe, mint Szijjártó, aki Honvéd nevezi magát, például a magyar válogatott szponzoraként megjelenve de néhány hete a vízer tulajdonosa örvendezett, hogy ő milyen régi honvéd és ezért örül, hogy Márkó Rosszi válogatottját támogathatja. Köszönjük szépen ezeket a szép szavakat, nem lehet belőlük játékost igazolni. Egyébként még a, ez, hogy kedreggel. Én tényleg nem találok más értelmes indokot, csak biztonsági szempontok alapján jelölhették ki ezt az időpontot. Gyanítom, hogy a, a Cár-t olyan szinten próbálják védeni, és szerintem én nem tudok tényleg jobbat mondani erre az időpontra, hogy Hát ezt kell megtanulni, ilyenkor, ilyenkor kell mérlegelni, hogy akkor nem biztos, hogy neki kellett volna ezt így ilyen formában leleplezni, ha vasárnap délelőtt ugyanerre a procedúrára nem ért rá. Ugyannak a minisztériumnak van államtitkára, vagy nem, ami hogy gondolom, tehát, akarta. Már, ha már mindenképp a minisztérium támogatásából jött létre, akkor ott megjelenhet. Olvassák menni. fel a levelét, tehát hogy azért erre Erre vannak, vannak megoldások. Védeti erre nem gondoltatok? Hát ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert a Magyar Köztársaság jelölt nem ér, rá, attól augusztus 20-át nem fogjuk szeptember 4-én tartani. Ez így van. Ez, ez egy ilyen dolog szerintem, hogy, a, hogy az emlékezet az, az, az úgy, úgy emlékezet, hogyha ha figyelembe veszünk minden változót, és ennek az időpont az egyik feltétele. Ad abszurdum, nagyon lehet, hogy rossz a felvetés, de még az is jobb lett volna, hogyha 27-én este mondjuk hasonló külsőségek mellett avatják fel a szobrot, hogy 28-án a századik születésnapon már bárki oda és egy szál virággal, mécsessel, bármivel lelúhassa a tiszteletét. Tehát szerintem még az is egy jobb, szerencsésebb dolog lett volna. Valahogy talán még az is, hogy ha nem is avatják föl, de legalább legalább levették volna róla ezt a leplet az utolsó mérkőzésre. Attól még át lehet adni később is hivatalosan. Csak olyan, amikor én viszont, amikor mentem ki vasárnap a mérkőzésre, furra fura volt elmenni egy ilyen lefüggönyezött valami mellett, egy kicsit olyan volt, mint egy építési területen másznék át, ott a kordonok meg mindenen állt nem tudom, olyan visszás volt. Lássuk be, amúgy se tudtál volna a kordonokon átmászni. <gül> Na jó, van még valami témánk erre a hétre, mert egy kicsit. Valószínűleg ebből vágni fogok, mert gyerekek, ez másfél óra, nem tudom, hogy mennyire fogják ezt, fogjátok hallgatni, bár aztán lehet, hogy megkapjátok az egészet kutyástól, mindenestől. Szóval valami még bennetek maradt? Nem. Akkor... nem. Nem jut eszembe. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, mert nem hiszem, hogy idén velem már találkozhattok, úgyhogy... Igen, szeretném. tervezünk még a, a következő hetekben, vagy a még karácsonyt egy évértékelővel, jelentkezni, ahol azért a, nem csak a tavaszi, hanem főleg az őszi szezon, de az egész évet átbeszélnénk, hiszen azért itt most a Tamás érkezésével januártól itt azért komoly változások történtek, hogy ezt a naptári évet, hanem is hülyére, de megnyerte a kispest a másodosztályban, ami sajnos ugyanaz, mint 2006-2007-ben az NB1-es naptári évben nyerni, hát ugye egy nyolcadik hely lett belőle, és nem egy bajnoki cím. Bízunk benne, hogy ez most jövőre majd változik, valamint még egyéb adásokkal is szeretnénk még idén jelentkezni. Szóval addig is akkor, akkor sziasztok, és köszi, hogy meghallgattatok minket, ha már ilyen hosszúra nyúltunk. Sziasztok! sziasztok.